Духът и плата, приливи и отливи в живота. 15 ноември 1914 г. София. Сборник с беседи на учителя Петър Дънов, Сила и Живот, Том първи Защото плата походствува противното на душата, а духът противното на плата. А те се противят едно на друго. А плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание. Галатянум 5, 17, 22 Изобщо Хората имат много смътни понятия за уния дълбоки закони, върху които почива животът. Светът, в който живеем, се управлява от закони, от правила, които Бог е положил отдавна, когато е устроивал Вселената. И когато е въвел в нея първия човек, писанието тук мълчи, Господ дълго време го е учил и му е преподавал небесните знания. Запознал го е с всичките основни закони на това голямо здание, в което го е поставил да живее, показал му е свойствата на билките, запознал го е с качествата и действията на елементите, и като го е поставил господар над всичко, казал му е, ако спазваш законите, които съм положил, ще бъдеш всякога щастлив, радостен, блажен, и във всичко, което захванеш, ще сполучваш. Но в деня, в който престъпиш моята заповед, всичко ще се опълчи против теб. Че това е факт, свидетелстват двете дървета, за които се говори в писанието – дървото на живота – и дървото за познание доброто и злото. Ако бих се спрял да обяснявам, какви са тия дървета, бих се отблякал много. Това ще оставя за друга беседа. Тия две дървета в рая бяха живи, интелигентни, имаха известна сила, известни качества в себе си. И каза Господ на първия човек. В дървото за познание на доброто и злото се крие голяма опасност, и в който ден посегнеш на него, ще изгубиш всичко. Елементите, скрити в това дърво, не са за теб. Ти не си достатъчно силен, за да ги владееш. В бъдеще може да ги изучиш, но за сега ще се ползваш от всички други дървета, от всяко нещо в живота но не и от дървото за познание, доброто и злото. Няма да се спирам да говоря за дълбоките причини, които подбудиха Адама да престъпи божествената заповед. Някои проповядват, че трябва да имаме вяра. Действително, вяра е необходима, било положителна или отрицателна. Тя е основа в живота, без нея живот не може да съществува. Съществата, колкото малки и да са, като започнете от микроскопичните и дойдете до най-висшите. Всички имат вяра. Но каква е тяхната вяра? Един безверник казва, Аз не вярвам в Бога. Но същевременно това Негово твърдение показва, че Той вярва в нещо. Той вярва, че няма Бог. Значи, пак трябва да вярва. Бих желал да видя, как човек може да стане съвсем без вяра. Да не вярва и в себе си. Щом той вярва в себе си, значи има вяра. Само, че вярва в своя ум. Когато казваме, че някой е безверник, то не е право. Той е наполовина истина. Оставила е вярата в Бога, но има пък вяра в себе си. И тъй, вярата може да бъде положителна и отрицателна. Адам и Ева, като са проявили този принцип на невярване в Бога, понеже е влязал Луцифер в райската градина, повярвали са в последния и оставили Бога. Вследствие на това, е станало и грехопадението. И Апостол Павел казва в посланието към римляните, комуто се подчиниш, не му слуга ставаш. Тази сутрин моята беседа ще бъде върху двата велики закона, които формулирам така. Закон за противоположностите и закон за подобието. Това са закони, които можем да проверяваме всеки ден. Те не са отвлечена философия. Не са като прераждането или трансмигрирането на душите. Те са неща, които можем ежедневно да проверим в себе си. И тъмните страни от това гледище на законите ще ви станат до известна степен ясни. Например... Вие се намирате при морския бряг, виждате морето тихо и спокойно, но изведнъж забелязвате, че то почва постепенно да се вълнува и повдига към брега. Образува течение, той, което учените наричат прилив. Има места, дето морето се повдига до 60 крака височина, тогава трябва да избягате Колкото се може по-скоро. Само така можете да се избавите. Иначе ще бъдете засегнати и погълнати от вълните. И този прилив, той повдигане на вълните продължава 12 часа. След 12 часа ще забележите, че вълните почват да се отдръпват пак назад към морето. Той може да го наблюдавате често. Някога всеки ден, в 24 часа, еднаш напред, еднаш назад от брега. Такъв прилив и отлив става и във вас. Къде? Разбира се, не в планинските високи места, не в високите върхове на живота, ами в ниските места. Често ви се е случвало, може би, да слизате. В тихо време на брега на морето, и да запявате някоя хубава песен, и току погледнете, дошла вълна и задигнала и вас, и хубавата ви песен, или най-малко съвършенно ви измокрила. Или пък, качили сте се на лодка в тихо море, дойде буря, обърне лодката. И вие се намерите в развълнувано море. Може някой да помисли, че това е преувеличение на фактите, но това е вярно в живота. Колко пъти хората изчезват безследно в това житейско море, със своите песни, мечти и идеали? Вие казвате нещастие. Вие търсите причината. Без да знаете законите на природата. Когато старите философи са казвали, познай себе си, подразбирали са да позная човек тия два закона на отмерените движения, на прилив и отлив. Във вашия ум тия две думи са смътни, но ще се постарая да ви ги обясня. Той проявление на съвременната наука го наричат Закон на ритмическото движение. Във всички неща има течение от центъра към периферията и от периферията към центъра. Във всички неща има приливане и отливане. Повдигане, и спадане, Зараждане и израждане. В химията има акция и реакция. Акция е прилив, следто и се образува реакция, която пък е отлив. Ако наблюдавате някой път своя часовник, ще забележите, че гласът му, еднаш усилен, почва постепенно да отслабва, да замира, и като че по едно време спира, после пак се усилва и пак спада. Същото това става и във вашето сърце. Ако турите ръка на сърцето си, ще забележите, че някой път то почва да бие по-бърже. И вие се оплашвате. Докторът казва. Той човек, има сърцебиене. Той е прилив на вашия организъм, който прилив се отразява върху сърцето. Този закон действа навсякъде. И когато лекарите казват на някого, че има порок на сърцето, аз казвам чисто и просто, че тоя човек има известен прилив на своя ум, на своето сърце, на своята душа, и че след 12 часа този прилив ще спадне и сърцебиенето ще мине. Тия 12 часа може да са 12 секунди, 12 минути, 12 часа, 12 дена, 12 седмици, 12 месеца, 12 години, 12 века, 12 хиляди години, 12 милиона години и тъй нататък. Все едно, отношението на нещата си остава все същото. Така действа този закон. Апостол Павел, в прочетената от мен глава, говори за закона на плътта. То е законът на отлива. Законът на духа, това е законът на прилива. Законът на противоположностите включва в себе си закона на отлива, а законът на подобието, закона на прилива. В някои места се образуват миазми, изпаренията може да разпространят микробите, и около тази местност се явяват болести. Този закон действа в нашия мозък, в нашето сърце и в нашата душа. В организма остават често отайки, от които се образуват болестите и които ние наричаме ревматизъм в ставите в краката и в главата. Тогава ние усещаме болки и почваме да се оплакваме. Ако сме умни и разбираме закона, там, дето има прилив, можем да турим силна преграда, голяма стена. Ако ли сме глупави, зяпаме по брега на бурното море. Хората постоянно казват Светът е лош. Но в какво е лош? Ами тази обща война. Тя е прилив на силите, и в този прилив има сблъскване. Та всички бягат и казват, че морето иде. И това бягане наричат война. Питате, какво ще стане с света? Казвам, след 12 часа или след 12 седмици или след 12 години всичко това ще отихне. Напоените с кръв местности пак ще пресъхнат и хората ще се попитат. Каква беше тази работа? Коя беше причината, защото и море се разяри срещу нас. Морето не се е разярило. То диша. И когато се напъне вдишането, неговата коруба, неговите гърди се повдигат на 60 крака. Само че когато морето диша и поема своя дъх, ти трябва да бъдеш 60 километра далеч от брега, на някой висок връх, когато издиша, можеш да отидеш на брега и да се поналюбуваш. Но щом видиш, че почва да поема въздух, пак бягай там, на високо място. Тия два закона на противоположностите и подобието, ако можем да ги разберем, са две велики неща в света. Единият закон на подобието е закон на небето. Другият закон на противоположностите, това е законът на земята, на органическия свят, на плътта. Ставате сутрин неразположен духом, целият свят ви е крив, не ви се работи, умът ви е смутен, казвате. Господ не е направил света както трябва. Всички дяволи са във вашия ум. Вие сте готов да се карате с всеки го, Пуснали сте си пояса и чакате някой да го настъпи, готови да избухнете. Това е законът на противоположностите. Негоден жената, като види мъжа, че си е пуснал пояса, ако разбира закона, трябва да бяга два километра далеч и да си каже. У мъжа ми днес има отлив на духа. И прилив на плата. Не трябва да се смеете, защото утре пък жената ще си пусне пояса. То е закон. Всички едновременно не си пускат пояса. Преди 10 години живеех в едно семейство. То се състоеше от 7 членове баща майка, един син и четири дъщери. Правех малки наблюдения и проверявах този закон. Вървеше като часовник. Всички членове на тази фамилия, всеки ден в седмицата се редуваха. В понеделник бащата неразположен, е поясът му пуснат, всички казват. Тато е неразположен, навъсен, вика, кряска. Всички се спотайват. И търсят само причината. Във вторник бащата е весел. Но гледат. Майката си пуснала пояса. Бащата се подсмива и дума. Днес майка ви е дежурна. Интересно е, че в среда големия син си пуснал пояса. Всички се смеят, защото си го знаят. И по този начин се изреждат всички. Аз знаех кой, кога е дежурен и програмата вървеше ненарушимо. Хубаво! Той до някъде е приятно. Ако един си пусне пояса, а другият не, лесно е. Но когато и двамата са дежурни и са си пуснали пояса, казано на научен език, когато и двамата имат отлив, това е лошо. Ето какво казва Апостол Павел в прочетената глава, че плата противодейства на духа и обратното. Не можем да примирим тия два закона. То е немислимо, защото те имат диаметрално противоположно движение. Единият се движи напред, а другият назад. Законът на противоположностите е закон, който разрушава. Той руши хармонията, щастието. Щом дойде във вас, като се връща, той задига всичката ви покъщнина. Когато попаднете дълго време в този закон на противоположностите, той може да има влияние върху вашия ум. 12 минути, 12 часа, 12 години Има известни периоди в живота, които влияят върху характера на човека още от самото начало. Ако някое дете се зачене и роди в периода на противоположностите, то ще стане непременно престъпник. Най-големият вагабонтин не може да избегне последствията, защото те са му дали уния елементи, които потикват живота в друга посока. Ако бащата и майката са под влиянието на закона на подобието, от тях ще се роди много благороден син или дъщеря, с добър и развит ум. Така действат тия велики закони и първите хора, преди да сгрешат, са ги разбирали, но след съгрешаването са ги забравили. Хората искат свещенникът след черква да им проповядва, но той е в закона на противоположностите. Неговите вибрации, неговото настроение, неговата проповед, този ден не могат да донесат благословение на хората. Той може да служи от немайкъде, длъжене. Ако беше свободен, щеше да си вземе капата. И да отиде някъде. Но хората искат да им проповядва. Какво ще им проповядва? Ще ги кастри. Вие сте такива, вие сте унакива, вие сте лоши хора. И ще ги прати в пъкала. Негоден той е казал една лъжа. Той е говорил за себе си, защото той, което той е говорил, се е отразявало във вас. Вие сте били огледало, и Той се е оглеждал във вас. Живял е под влиянието на Закона на противоположностите. Разправят за един знаменит американски проповедник в град Нью Йорк, който проповядвал дълго време под влиянието на Закона на противоположностите, и изказал такива ужасни работи, щото изпоплашил всички и норияши, като че ли светът се свършвал. Понеже под влиянието на този закон на противоположностите често остава утайка в стомаха, който не може тогава да смила и отделя соковете и вреди на целия организъм. То вземат един ден проповедника, и го откарват в болницата, за да очистят от стомаха му тия малки папили. Пъхват в устата му едно черво, пускат 4-5 килограма топла вода, измиват веднъж дваш стомаха, изчистват отайките от, от него, и втората седмица проповедникът се явява в черква и проповядва за Царството Божие, за идването на Христа. За любовта и тъй нататък. Хората си казват, Я вижте, Нашият проповедник се преобразил. Та казвам, Когато един проповедник или оратор Излезе да проповядва в черква или в камерата, Трябва да изхвърли отайките и из стомаха си, И сърцето си, И ума си, И тогава да говори на хората. Ставате да кажем сутрин, малко сте неразположен, но не можете да си дадете сметка. Минат се 5-10 минути, почва умът ви да се проведрява. И казвате: "Слава Богу, светна ми." Минава се известен период време, налегнат ви пак лоши мисли и пак казвате: "Този дявол, откъде се намери?" Хората не могат да разберат, че тук има закон, който периодично и систематично действа в света. Тук не е дошъл някакъв дявол с да ги хване, той е един божествен закон. Господ казва, аз ти дадох ум да разсъдиш за наредбата на света. Аз ти разправих едно време за този закон, но ти го забрави? И сега самият този закон ще те научи. Когато съвременните общества дойдат да разберат дълбокия смисъл на тия два закона, само тогава ще може да се оправи коренно светът, ще се оправят съдилищата, всичко. Някои питат, как може да се оправи светът. Може. Когато почнем да постъпваме съобразно с този закон, светът ще се уреди тъй, както Бог го е наредил първоначално. Еднакви причини произвеждат еднакви следствия, противоположни причини произвеждат противоположни действия. Индусите, които знаят тия два закона, изясняват ги с думата карма. Закон? За причините и следствията. Но карма може да бъде карма в прилив и карма в отлив. Сиреч, карма добра и карма лоша. На търговски язик то значи да даваш, да вземаш. Даваш ли, това е отлив. Вземаш ли, това е прилив. И онзи, комуто дължите, ще дойде при вас точно на падежа, да ви покани да си платите дълга. Падеж, това значи закон, който регулира нещата. Този закон е обусловен от такива длъжници и от лицето, което има да взема. Следователно, когато Бог ни постави в света, Той постави известни условия. Ние сме подписали задължително, че ще направим това или онова, но сега му казваме ‒ не ти дължим нищо ‒ тъй ли? Аз ще приложа закона върху теб, ще приложа закона за противоположностите ‒ ти биеш някого ‒ и той ще те бие, ти го обичаш ‒ и той ще те обича ‒ си реч, каквото правиш ‒ Такова и ще ти правят. Тия два закона владеят и действат на земята. Подобното с подобно всякога се отблъскват. Един петел се качва на купището, друг по-силен отива и го изгонва. Защо и двата не вземат да кукуригат? Законът казва тъй, на едно купище, само един петел трябва да пее. Тъй, че в света може да има само добро или зло. Две злини не могат да се търпят на едно място. Следователно и две добрини не могат да стоят на едно място. Светия с светия не могат да се търпят. Учен с учен също. Вземете двама лекари, пак тъй. Върху това една турска пословица казва, че Памокчия до бяло куче хасне струва, защото тук, на земята, действат именно тия два закона, на противоположностите и на подобието. Доброто има стремление към злото, а злото към доброто. и именно онзи... Който иска да живее на земята, непременно трябва да има за приятели лоши хора, па и лошите трябва да имат за приятели добри хора. На небето законът е друг, но на земята е тъй. Онзи, който иска да се събира с добри хора, с хора като себе си, всякога ще има нещастие. Защо? Защото трябва да има обмяна. Да кажем, един търговец има изработени платове за милиони левове, и съседът му има също такива платове. Кому ще ги продават и двамата? Интересите им не съвпадат. Единият ще каже на другия. Махни се от тук! Иди на друго място, на другия край на земята, аз ще търгувам тук. То е значи Законът на противоположностите. Затои, казва Христос, който е разбирал този Закон, да се отречем от себе си, да оставим на това място други да живеят. Щом човек се отрича, става слуга, и като стане слуга... Господ казва ‒ «Аз те обичам». Ама ако каже някой ‒ «И аз искам да бъда господар» ‒ Бог казва ‒ «Двама не могат да бъдат господари. Единият трябва да бъде господар, а другият ‒ слуга». Злото се ражда, когато и двамата искат да станат господари, а щом искат да станат господари. И настояват на това. Бог каже, Двама господари не може да бъдат при мен. Щом настоявате на това, хайде на другия край на света. А кой е другият край на света? Земята. Зато и Господ е пратил хората на земята. Във всички вас, които искате да разберете закона на подобието, Действа Законът на контрастите и за това сте нещастни. Трябва да излезете от Закона на противоположностите и да влезете в Закона на подобието. А Законът на подобието е самоотричане. Да се самоотречеш не значи да изгубиш живота си, ни най-малко. Ще замениш само една служба с друга. Да кажем... Двама кандидати искат да бъдат директори на една гимназия. Единият, ако действа по закона на подобието, ще каже на другия. Ти стани директор, аз ще стана учител. Но ако и двамата искат непременно да станат директори, ще има интриги пред министъра. Всеки от тях ще му казва, аз съм по-способен. Кой ги управлява тук? Законът на контрастите А учението на Христа спада към закона на подобието. Христос слезе на земята, за да установи закона на подобието. Той казва Аз не искам да Господарувам над вас, а искам да ви науча как да бъдете щастливи. И ако ме обичате и изпълнявате моя закон, ще бъдете честити. Неразположен си, мразиш, одумваш, нещастен си. Ти си в закона на противоположностите. Трябва да го напуснеш или в научна форма казано да излезеш от закона на контрастите и да влезеш в закона на подобието. С други думи, да измениш условията и средата. Почни да обичаш. Как ще обичам? Ти наистина не можеш да се научиш да обичаш, докато не отидеш в мястото на любовта. То е все същото да те затворят в тъмна стая и да ти кажат. Гледай. Какво ще гледаш? Мрачната стая не е област на подобието. Трябва да излезеш из нея. Ако имаш свещ, можеш да драснеш кибрит и да я запалиш. И когато Христос казва, трябва да се отречем от себе си, разбира да излезем от тая мрачна стая на своя егоизъм и да влезем в закона на подобието, на любовта. Виждате, колко е разумно това! Излезте и идете в уния места дето можете да черпите елементи, необходими за вашето щастие, за вашето сърце. Не може да направите това, ако сте в закона на противоположностите. Тогава за един стол, за една професорска катедра ще се борите мнозина. Веднъж във Франция устроили конкурс за една катедра и се явили 15 000 души кандидати. Е, колко души могат да седнат на нея? Един кандидат за един стол. В този свят често се раждат известни желания. Защо? Завиждате. Вие искате тази катедра. Мразите някого и се стараете да го премахнете от пътя си. Явно мога да ви отговоря. Аз зная, защо го мразите. Или вие, или Той искате тази катедра. Законът на контрастите в живота е неумолим. Този закон действа и в нашите мисли, и в нашите сърца, и в нашите тела. Клетките, тия милиарди клетки, от които сме сглобени в нашите кости, в нашата нервна система, в стомаха, в белите дробове в сърцето, в мозъка. Всички клетки на тия органи попадат в известен период под тия два закона на противоположностите и подобието, защото в тях става прилив и отлив. Човек се гневи, неразположен е, значи има отлив. Ще трябва непременно да дойде в него прилив. Как ще се съсредоточи, ще отправи ума си нагоре към Бога, ще отиде да се разговори с Него, и когато мине отливът, ще си дойде на земята. Под прилив не разбирам само когато е в морето, но и когато се повдига прилив и в растителността, когато има влага във въздуха, що му зрее, Всяко нещо почва да съхне. Имаме закон на контраста, който приготвя почва за идущата година. И другият закон, значи, има своето място. Законът на контрастите трябва да снеме старите дрехи. Вие се събличате. Това е закон на контрастите. Обличате се. Това е закон на подобието. Окирливи ви се тялото. Имате закона на контрастите. Окъпете се. В закона на подобието сте. Всякой ден ставаме сутрин и си мием лицето. Защо? По навик. Днес трябва да отидете пред Господа, защото във вас има отлив. Вие си умивате лицето и казвате. Ще снема от сърцето си товара. Ще смъкна надолу от тайките на моя ум? И тогава ще отида горе при Господа. Миенето на лицето, стегляне на ръцете отгоре надолу, това показва. Но вие, като не можете да изтълкувате това, умивате се и цял ден пак бъркате вътре в калта и работата не върви. Как ще върви? Кълта е у вас. Трябва да бъдете на някое високо планинско място. Трябва да приложим този закон, както казва апостол Павел, в плодовете на духа, а те са любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание. Любовта, това е бащата. Радостта — това е майката, мирът — това е тяхното дете, значи те са един триъгълник, който спада в божествените неща. Който иска да бъде блажен, трябва да притежава тия неща, тогава той е на небето. След това идва втората категория, която отива към ангелите — дълготърпение — това е бащата благост, майката, милосърдие, тяхното чадо. Придобийте ги и ще бъдете между ангелите. Третата категория Вярата, това е бащата, кротостта майката, въздържанието, тяхното дете. И тъй, аз казвам, според този закон на подобието, вие трябва първо да имате баща. Кой е вашият баща? Вярата. Ама аз нямам вяра. За теб, приятелю, аз имам лошо мнение, що нямаш баща. Ти си роден от незаконни родители. Теб майка ти, не те е родила по божествен начин. Той подразбирам, когато някой каже нямам вяра. А когато кажеш, имам вяра, облажвам те, ти имаш баща, който е много благороден, който е от високо произхождение, от царска фамилия. Ама не вярвам в този баща. Ти си последен негодник. Да дойдем на думата Кротост. Казахме, че кротостта е майка, тя е от царска фамилия. Вярваш в кротостта, значи имаш майка. Ама не искам да бъда кротък. Тогава ти си без майка. Следователно, един християнин трябва да има баща и майка, вяра и кротост, а самият той е въздържанието. Когато кажем въздържание, трябва да подразбираме себе си, детето на нашия баща, вярата, и на нашата майка, крутоста. Някои казват, аз искам да отида между ангелите. Може да отидеш, но трябва да се родиш от баща, дълготърпението. И трябва да те зачене твоята майка, благоста, тя да те носи в своята отроба. И ти, като се родиш, какъв ще бъдеш? Милосърдие! Ангел! Светия. Милосърден ли си, ти си ангел, ти имаш горе, между ангелите, баща, дълготърпение и майка, благост. Това е законът, който регулира човешкия живот. Той е основание на една философия, която може да се проследи всеки ден. Той не е никакво предположение. Той може да се провери от всеки го. Не лъжа, както не обичам да ме лъжат. Да лъжа, значи да бъда глупав, както и ако ме лъжат, ще бъда глупав. Изключвам закона за контрастите от себе си. Ако съм фотлив, отивам при Бога. Ако съм в прилив, дохождам на земята, на работа. А ако съм при Бога, кой ще ме излъже? Зато и казвам, в една минала своя беседа ‒ Там, където Господ влиза, дявол не може да влезе ‒ Дето не е Бог, там е дяволът ‒ Когато някой каже ‒ Дявол ме гази ‒ Аз разбирам какво иска да каже ‒ ако Господ е в твоето сърце, дяволът не може да те гази. По този закон за подобието злото не можем да превърнем в добро, нито доброто в зло. При един светия, който живял 20 години в пустиня, се явил един белобрат старец и рекал: Аз съм много голям грешник те да се помолиш на Господ да ми прости греховете. Като заминал старецът, светията почнал да се моли Бог за него. Явил се един ангел и му казал. Твоята молитва не е приета пред Бога, защото този старец е дяволът. За да го опиташ, истина ли ти говори, кажи му така. Аз ще се помоля за теб, но ти трябва да изповядаш греховете си, и да отидеш горе на една скала и да речеш ‒ Господи, бъди милостив към мен, който съм голям грешник ‒ мерзост на запустението ‒ и цяла година да повтаряш тия думи ‒ след няколко време старецът дошъл пак при пустинника. Но последният му рекал това, що му поръчал ангелът. — Как, извикал дяволът, — не мога да го направя. Аз, който управлявам света и му заповядвам, не искам да се моля, ти се помоли. Тогава той му рекал, — старата злоба не може да бъде нова добродетел. Онези, които проповядват Евангелието, трябва да знаят, че никога не можем да превърнем закона на противоположностите в закон на подобието. Сиреч не можем обърна към Господ един човек, който живее постоянно в закона на контрастите. Не можем го направи щастлив, както не можем превърна жена в мъж. Една жена иска мъжа и да я направи щастлива. Как ще я направи щастлива, когато тя не го обича? Купува и костюм, недоволна, донася месо, не било хубаво, къщата не била съградена както трябва, това и онова не било на мястото. Че как ще я задоволи, когато тя се намира в областта на противоположностите на своя ум, и когато всичките неща, които мъжът може да направи, не са в състояние да изменят нейния нрав. Нито пък жената може да угоди на мъжа, ако той е с такъв нрав. Може да му сготви, да ушета къщата, но той ще бъде все недоволен, защото живее в закона на противоположностите. И тогава някои идват при мен и ми казват: Не знам какво да правя. Моят мъж е станал опак, като уса. Аз разсъждавам хладнокръвно и казвам. Той се намира по нещастие, под закона на контрастите, намира се фотлив. Торете го във вашата каруца, впрегнете коня, хайде днес, мъжо, да направим една разходка. И когато една жена иска да заведе мъжа си на черква, тя взема файтон и казва. Ще отидем при Господа, в черквата ще проповядва еди кой си, и ще научим нещо. Сега ние седим и казваме. Да се оправи светът. Че как ще се оправи? Ако една свиня милиони години е грохтяла под дървото, и след като е изяла крушите на дървото, почне да рови корените му в земята и да пита, къде се скриха тия круши? Как ще роди дървото от други круши? Тя ще развали цялото дърво. И вие, като не намерите круши горе, почнете да ровите долу, казвате — парите, които търсим, са закопани в земята. И ставате малджии. Аз ви казвам, вие се намирате в тази област на Закона на контрастите. Няма никакви круши, никакво имане. Не трябва да ровите на едно място, а трябва да си турите турбата на рамо, да си вземете тояшките и да отидете на друго място, защото когато дойде Господарят и види, че ровите на едно място, ще ви набие хубаво. Ето това е, което Господ прави сега на земята. Ние ровим и търсим круши. А Господ казва: Ударете на всеки го едного по 25. Зато и казвам: Приложете този закон. Жената да не рови около корена на мъжа си. Като няма круши, да чака. Мъжът и той да не рови около корена на жена си. Поповете около корените на своето паство. Учениците. Около корените на своите учители. Приложете всички закона, и ще дойдете да разберете живота, както Господ го е направил. То е философия, която можем да приложим в този свят. И тя е толкова проста, че всеки може да я разбере. Ако ли речете, аз то и не мога да направя, ще ви кажа, че вие сте в блатото. Тинята на противоположностите. Като кажете мога, вие сте в закона на подобието. Вие ще направите крачка напред и ще влезете в пътя на спасението. Казват някои, аз не мога да любя. Съжалявам. Не мога да ви помогна, понеже вие сте в областта на противоположностите, дето събирате отайките, тинята, Мога да любя. Вие сте в закона на подобието и Господ ще бъде с вас. Ставате сутрин неразположен, кажете в себе си, днес имам отлив, чакай да впрегна каруцата, да взема хомота на коня, ще пътувам. Не стойте там! Не ходете около дървото да берете круши, когато не му е времето. Ще ги намерите на друго място, по-далеч, станете. Идете и помолете се, ако знаете как да се молите. В Силата на молитвата ще укрепнете. Да се моли човек, това е най-високото и благородно занимание, което може да се върши в този свят. Само така се въздига и облагородява човешкото сърце. Не говоря тук за външната страна на молитвата, дето взема участие само езикът. Но за оная молитва, която се изразява съзнателният стремеш на душата към Бога, висшата любов. Но не всички гледат така. Някои хора казват, аз не мога да се моля. Други се смеят и казват, заблуждение е да се молим. Аз, учен, който съм свършил, да се моля на Господа. Но нашите учени са непоследователни и ето защо. Те искат длъжност и правят прошение. Понеже баща ми е бил такъв, майка ми такава, понеже имам нужда, моля най учтиво да благоволите да ме назначите, като обещавам да изпълнявам точно и акуратно длъжността си. Това не е ли молитва? Да, молитва. Доста характерна а що ме молитва за Господа, било срамота. Докато имаме хора, които се молят само на подобните на себе си, а не на Господа, висшето благо светът ще бъде такъв. Те живеят в закона на контрастите. Как можем да бъдем добри, когато на всяка стъпка лъжата е наша спътница? Мамим себе си, ближните си, и Господа. Несъзнателно сме дали гражданство на лъжата. Ние действаме под страх. Нека се освободим от страха. Нека си турим за девиз да говорим истина поне пред Бога. Нека кажем, днес няма да говоря измама пред Бога. Направим ли грешка да кажем, съгреших. А не, еди кой си е причината, аз седя малко по-високо от него. Като фарисейна. Имай за мен по-високо мнение. Тогава сме в областта на закона на контрастите, в тъмнината. Нека си кажем правото. Аз направих това. Защото като изповядваме грешките си, ще се поправим. Ако прочетете изповедта на Толстоя, ще намерите добър пример за това. Той стана велик, когато изповяда прегрешенията си. Само един-два такива примера има в историята. Можете ли да направите такава изповед? Ако искате да станете благороден, ангел, светия, то е много лесно. На ден можете да станете 10 пъти и ангел, и дявол. Някои не вярват в прераждането. Ама вие 10 пъти на ден може да се преродите. Вие сте прероден дявол щом искате да убиете човек. Тогава се намирате в областта на противоположностите и сте в състояние да направите всякакво зло. В закона на подобието ли сте, вие сте ангел. Готови ли сте да се самопожертвате или да направите благородно дело, вие сте светия. Само, че не можете да задържите това положение дълготрайно, Казват, че човек е направен по образ и подобие Божие. Ще изтълкувам какво разбирам под това. Когато кажат, направи ли някого генерал или министър, той не е ли съществувал по-рано? Той е съществувал, бил е прост гражданин, и когато Господ казва, да направим човека по образ и подобие Божие, той иска значи да произведе. Да направи човека генерал, да го облече в мундир генералски, да му тури генералски еполети. Обаче човек не изпълнил волята и заповедта Божия, и Господ го разжалвал, снел му еполетите и дрехите, това е грехопадението. Свалете му мундира, казал, защото не изпълнява генералската длъжност, както трябва. Обръщате се към Господ, той каже ‒ днес си по образ и подобие на генерал ‒ торете го в рая ‒ след 5-10 минути ‒ не изпълните ли закона ‒ казва ‒ разжалвайте го ‒ гневни ли сте ‒ неразположени ли сте ‒ извън рая сте ‒ мине година-две ‒ почнете да се разкайвате ‒ Господ казва ‒ доведете го ‒ ще го произведа пак генерал. Господ много пъти, всеки ден, всеки час, може да ви направи генерал или да ви разжалва. Ако сте днес добре, вие сте ангел на небето. Утре сте зле. Той ви праща на земята. Не се ли молите? Не спазвате ли закона? Ще бъдете дявол. Тия два закона на противоположностите и подобието регулират света. Онези духове, които живеят под закона на противоположностите, нямат разположението да се върнат в закона на подобието, и затова тях Господ не може да пренесе от една област в друга. Първото нещо в християнството е границата, която съществува между тия два закона. Като дойдем до границата, трябва да оставим всичкия багаж, мисли и желания които са под закона на контрастите, и да влезем чисти в закона на подобието. Тогава Господ ще ни тури своите дрехи, пак ще ни произведе генерали. Поради непослушание на заповедта Божия, да не посяга на забранения плод, човек оголя. Господ му съблече генералските дрехи, и човек бе принуден да си направи такива от листа. Господ каза, «Скоро му направете дрехи от кожа, зато и сте облечени в тази кожа, която имате. Ако искате да хвърлите вашата кожа, кога ще я хвърлите? Когато влезете в закона на подобието, тази кожа ще падне от вас, а Господ ще ви даде генералски дрехи сеполети, които ще бъдат много пъстри». Такава е християнската философия. Нея можете да я приложите в живота. Това не е философия на миналото. Това е философия, която се прилага на практика. Вие всеки ден се прераждате от ангели на дяволи и обратно. Ето това е прераждане. Сега спорят и казват. Който вярва в прераждането, ще го изхвърлим от църквата. Как ще ме изхвърлите, когато вярвам в законите на контрастите и подобието и живея според тях? Когато аз живея според закона, дали ще ме изхвърлите от църквата или ще ме държите в нея, то малко може да засегне душата ми. Когато аз живея при Бога, когато никого не мразя на земята и се старая да обичам всичко чисто сърдечно, може ли някой да ме изхвърли? Може да ме изхвърли само един Бог. Това е учението, което ви проповядвам. И казвам ви, че само в деня, в който се грешите, вие сте изпъдени из Божествената църква Рая. Що са съвременните църкви? Те са само едно далечно възпоменание за величието на миналото. Знаете ли, какви тайни се крият в тия църкви? Ако бих седнал да ви тълкувам какво значи църквата, какво значат тия камъни, от които са съградени черквите, да ви разправям за свещеническите одежди, за свещите, които се палят, във всичко той има дълбока философия. Върху тия дрехи на свещениците са написани всичките Божи закони. Те всеки ден ги обличат, но забравят да четат какво пише върху тях. Знаете ли какво значат тие дрехи, които носи владиката, короната, патерицата, завъртяна нагоре с нещо като две змии и тей нататък? А къдилницата и е тамианът? Ние сме затворили книгата и казваме. А, тя е много свята книга, не барайте! Обаче Господ казва Гледайте да не я охлузите отвън, пазете я чиста, но отваряйте я внимателно, прочитайте всякой ден по-малко и забележете тия ценни неща, които тя съдържа. Тия неща, църквата, одеждите, иконите, свещите, кадилницата, книгите, всички са на място. Трябва внимателно да пазите съдържанието на свещената книга. По нея ще разбирате законите за противоположностите и подобието. И когато ги разберете и понесете на рамо кръста Христов, готови да ви приковат, тогава ще каже Бог. Ето Той ще бъде с мен в рая. Ще бъдете спасени. То става моментално. Ей, сега мога да бъда в пъкала, в един миг, в момента, когато се поколебая в Бога и мисля лошо за Него, съм в дъното на пъкала, в момента, когато възлюбя Бога в душата си и кажа, прости ме, Господи, аз съм при Него и Той простира своята десница и ме прибира. Сега ще ви приведа един пример и с него ще заключа. В миналото някой си човек умрял и го занесли в пъкала. Живял той дълго време, с векове там, мъчил се и се молил на Господа да го прости. Най-после Господ казал, Отворете книгата на живота и вижте, дали е направил поне едно добро в целия си живот." Като разтворили книгата, намерили, че веднъж бил дал един морков на един беден човек тогава казва Господ. Този човек може да бъде пуснат, заповядва на един ангел. Ще му подадеш този морков да се хване за него и така ще го изтеглиш и зада. Обаче заедно с него се хванали и други грешници. Наловили се един на друг за краката и ангелът ги понесел към рая. Но този чието бил морковът, рекал на другите, ‒ Този морков е Мой. И щом издумал, веригата се скъсала, да всички паднали пак в пъкъла. ‒ Нека вашият морков послужи за спасението и на други хора, за да се издигнат към небето, защото инак, ако кажете ‒ Този морков е Мой, ще паднете пак долу. Може да се хванат за вашите дрехи, за вашите крака. Молчете, нищо не казвайте. Негоден, когато кажете Този морков е мой, вие сте далеч от Господа. Безкористието живее всякога под закона на подобието. Жертва и събилтричане за другите, това е християнството! 15 ноември 1914 г. София